Pista 24. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drumba Volumul 3 pagina 234 Primul act al politicii mediteraniene a Romei datate din 262 înaintea noastre, odată cu debarcarea romană în Sicilia. Romaș construiește acum prima sa flotă de război și după numai 2 ani obține prima sa victorie navală. La sfârșitul primului război punic 264-241 înaintea noastre, Roma devine stăpâna Siciliei, cea din întâi provincie romană și totodată anexează fostele posesiuni cartagineze, Sardinia și Corsica. După un război dus în Iliria, Roma inițiază contacte cordiale cu Atena și cu Corintul. În urma unui război victorios contra celților, 225-222 înaintea erei noastre, anexează regiunea din nordul Padului până la Alpi. În fine, la sfârșitul unui al doilea război, 219, Roma anexează și coasta Iliriei. Între timp, generalul cartaginez Hamilcar reorganizează în sudul Spaniei Imperiul Cartaginez, 237-229 înaintea erei noastre. În anul 218 începe al doilea război punic. Hannibal, un strateg de talia lui Alexandru Macedon sau al lui Iulius Cezar, straurbate cu armata sa cu elefanți cantărituri, Spania și sudul Galiei, trece Pirinei și Alpii, invadează Italia și după o serie de victorii care i-au costat pe romani dezastruoasele înfrângeri din regiunea lacului Trasimene și de la Cane, ajunge la porțile Romei, fără să intre însă în oraș, dar continuându-și înaintarea în direcția sud-est. În acest timp, comandantul suprem al regiunilor romane din Spania, Cornelius Scipio, supraanuit mai târziu Africanul, debarcă în Africa și după victoria de la Zama, Cartagina pierde toate posesiunile din Spania pe care romanii le organizează sub forma a două provincii și din zona mediteraneană în 201 înaintea noastre. Avându-și asigurată supremația în Mediterana Vestică, Roma își îndreaptă privirile spre răsărit. În anul următor, intervine în Macedonia și, după un război de trei ani, ajunge să dicteze în Grecia continentală. Drumul spre Orient era acum deschis. Victoria asupra regatului se 192-188 înaintea noastre, aduce Romei drept în întreaga flotă a acestui regat, precum și toate teritoriile sale din Asia Mică până în zona munților Taurus. După un alt război, Macedonia este supusă. 171-168 înaintea erei noastre și transformată mai târziu, 148 înaintea erei noastre, în provincie romană, în timp ce un general roman cucerește regatul epirului, aducând la Roma și o bogată pradă de 150.000 de prizonieri deveniți sclavi. Epopea militară romană continuă într-un ritm susținut. Urmează, deci, reprimarea rezistenței antiromane organizată și de lungă durată 154-139 și 143-133 înaintei rei noastre din vestul și nordul peninsulei Iberice. Victoria asupra regatului Pergam, care va deveni prima posesiune romană din Asia Mică, 133-129 înaintei rei noastre, precum și asupra lui Iugurta, regele Numidiei, 111-105 înaintea erei noastre victoria consulului Marius învingătorului Iogurta contra populațiilor germanice de cimbri și teutoni care invadaseră nordul Italiei 101 înaintea erei noastre cele trei războaie 89-63 înaintea erei noastre contra lui Mitridade regele pontului Urmate de transformarea organizată de Pompeius în 64-63 înainte noastre a țărilor din Asia Mică în provincii romane s-au regate clientelare. Cucerirea Galiei de către cezar 58-51 înainte noastre devenit dictator, asasinat în 44 înainte noastre. În sfârșit, cucerirea de către Octavianus a Egiptului, ultimul stat elenistic și transformarea lui în provincie romană. 30. Înaintea noastre În urma unor îndelungi acțiuni militare, 26-19 înaintea noastre, sub Octavianus Augustus, întreaga peninslă iberică, devine provincie romană. Aceeași soartă o va avea regiunea Pannonie, cucerită în urma războiului din 12-9 înaintea noastre, după dezastrul regiunilor lui Varus, distruse în pădura Teotocică autoburgică de triburile germanice în nouă era noastră urmează cucerirea și transformarea sudului Britaniei în provincie romană 43 era noastră în anii 15 și 63 devin provincii romane mai multe regate din Asia Mică, apoi Mezia și regatul tracii, dar în general epoca noilor cuceriri se întrerupe pentru mult timp într-o perioadă caracterizată la Roma de mari frământări politice interne, deși teritorii întinse din Armenia, din Germania, din Britania vor fi acum aipite Imperiului. Iată numelor orașelor principale din Imperiul Roman și denumirile actuale. Adrianopolis Edirna agrigentum agrigento alauna volonies alexandria alexandria în Egipt ancira, Ankara, ancona, ancona Antiochia, Antiochia. apolonia, apolonia apolum alba iulia acve calide Vici, acve sulis bat acvingum budapesta arelate Arla. ardentorum Transbur, Arminum, Rimini, Atene, Atena, Augusta Taurinorum, Torino, Augusta Treverorum, Trevă, Augusta Vindelicorum, Augsburg, Avaricum, Burj, Babilon, Babilon, Ononia, Bologna, Brigantium, La Coruna, Brundisium, Brindisi, Burdigala, Bordeaux, Bizantium, Istanbul, Cezar Augusta, Zaragoza, Cezarea, Churchill, Cezarodunum, Dur, Camulondunum, Colchester, Capua, Capua, Cartago, Oraș disparut, Cartago Nova, Cartagena, Coloina, Agripina, Câln, Corduba, Cordoba, Cirene, Cirena, Damascus, Damas, Deva, Chester, Divodurum, Metz, Eburacum York Ephesus Efes Gades Cadiz Genoa Genova Disoriacum Bologna Hispalis Sevilla Isca Cerleon Isca Duniorum, etc Leptis Magna Lebda Limonum Poitien Lindum Lincoln Londinium Londra Lugdunum Lyon, Lutetia, Paris, Massilia, Marseille, Mediolanum Milano, Mediolanum Santonu Santa, Memphis, Memphis, Messana, Messina, Moguntiacum, Mainz Narona, Oraș Dispărut Narbo Narbone, Nemasus Nem, Nicomedia, Ismit, Escus Oraș Disparut. Olisipo, Lisabona, Ostia, Ostia, Palmira, Palmira, Bergamum, Bergamo, Filippolis, Provdiv, Putevio, Ptuj, Porolisum, oraș dispărut, Portus, Namnetum, Nant, Regium, Regio, Calabria, Roma, Roma, Salone, Salona, Sidon, Sidon, Sinope, Sinope, Ciscia, Sisac Smirna, Smirna Siracuze, Siracuza Tarentum, Taranto Taraco, Taragona Tamugadi, Dimgad Thessalonica, Salonic Toletum, Toledo Tolosa, Toulouse Tomi, Constanta Turicum, Zürich Verona, Verona Viena, Vienne in França Vindobona, Viena Invazia dacilor în Moesia 85 era noastră, înseamnă începutul unei grave probleme ce îi se pune Imperiului Roman, problemă rezolvată după cele două războaie dacice, 101-102 și 105-106, la sfârșitul cărora Dacia este transformată în provincie romană. Traian continuă campaniile militare împotriva parților, creând provinciile romane ale Mesopotamiei și Asiriei. La moartea lui în 117, expansiunea teritorială a imperiului atinsese punctul culminant, 3.300.000 milioane 30.0 de km și o populație de 55 de milioane de locuitori. Războiile contraparților vor fi reluate de Septimius Severus, 197 era noastră, iar contra germanicilor Alaman de Caracalla, în 213. Dar Imperiul Sasanit, constituit în locul celui al parților, atacă cu succes posesiunile romanilor din Asia Mică în 230. Anarhia Militară 235-284 aduce pe tronul Imperiului într-o perioadă de numai 50 ani 25 de împărați, din care 22 vor sfârși asasinați. Iar în anul 259, tronul Imperiului va fi disputat de 18 pretendenți. Hotarele Imperiului sunt atacate acum din toate părțile. În regiunea Dunării atacă sarmații, Carpii, Coții. În zona Europei Centrale, Francii, Herulii, Gepizii, Vandalii. În anul 271, împăratul Aurelian își retrage din Dacia armata și administrația. În Galia, un în general întemeiază un stat roman independent, care a durat 15 ani. În 330, capitala imperiului, se mută de la Roma la Bizanț, oraș căruia împăratul Constantin îi dă numele de Constantinopol. După un lung șir de războaie și de dezordini interne, unitatea imperiului se destramă în 395. Provinciile din Răsărit au ca împărat la Constantinopol pe Arcadius, iar cele din Apus cu capitala la Ravena pe Honorius. Imperul roman de Apus este acum continuat atacat de popoarele migratoare și deseori pustite de huni, învii și în anul 451 pe câmpiile catalaunice. Este ultima victoria romanilor în Apus. Roma mai este cucerită și devastată de visigoți în 410 și de vandali în 455. Până când, în 476, victoria herulilor lui Odoacru asupra împăratului roman instaurează, odată cu căderea Romei, dominația germanică în Italia. Imperul roman de răsărit, mereu postit de huni, în 441-447, în încheie alianțe cu gepizii, care își vor extinde autoritatea și asupra panoniei și dacii romane, și cu strogoții. Instigate de împăratul Roman din Constantinopol, regele Ostrogot Teodoric invadează Italia. Îl învinge pe Odoacru și întemează în 493 un regat germanic puternic care a durat timp de șase decenii. În Imperiul Roman de răsărit, devenit Imperiul Bizantin, tradițiile romane vor mai continua încă un mileniu, dar în forme grecești până când, în 1453, turcii vor cuceri Constantinopolul. Instituțiile și magistraturile Epopea militară romană, care, desfășurată metodic de-a lungul a șapte secole, a făcut dintr-un mic oraș stat, stăpânul celui mai întins imperiu cunoscut în istorie, introducând de decisive elemente de civilizație în atâtea regiuni înapoiate, a fost opera genului politic și organizatoric roman. În epoca regalității, populația Romei era împărțită în trei triburi corespunzând probabil populațiilor latină, sabină și etruscă. Pe fiecare trib era împărțit în 10 curii, fiecare curie era împărțită în 10 cinci. Notă Fiecare curie trebuia să dea 100 de pedestrași în 10 călăreți și să trimită în senat 10 reprezentanți patricieni capii familiilor gentilice. Închei okay, nota Dintr-o cintă, având ca șef un membru mai vârstă, făceau parte toți cei care descindeau dintr-un strămoș comun, real sau legendar, care purtau același nume, practicau același cult și aveau drept la succesiune. În fine, cinta se împărțea în mai multe ramuri sau familii. Tatăl, pater familias, aveau putere aproape absolută, dar cu timpul din ce în ce mai limitată asupra membrilor, bunurilor materiale și sclavilor familiei. Din căpeteniile familiilor și ginților s-a constituit clasa aristocrației gentilice a patricienilor. Membrii celor 30 de curii, bărbații sub arme, se întrunau la 30 de adunări sau comiții separate, numite comiții curiate. Aceste adunări, convocate și prezidate de rege, hotărau asupra problemelor importante, asupra legilor care se propuneau, asupra declarării războiului, a condamnării la moartea unui cetățean roman. Comițiile alegeau regele și, în epoca republicană, magistrații. Autoritatea regelui era limitată, activitatea sa era controlată de senat, compus în epoca regalității din 300 de patricieni, consilierii regelui. Regela era comandantul șef al armatei, judecătorul suprem și marele preot. La adunările populare, comiții plebeii nu puteau lua parte. Klebeii mici și mijlocii, proprietari, negustori, meșteșugari, erau oameni liberi, cu drept de a poseda pământ, de a încheia acte juridice și cu obligația de a presta serviciul militar. În schimb, în această primă perioadă a istoriei romane, klebeiii n-aveau niciun drept politic, deci nici dreptul de a face parte din senat. Adunările politice ale plebei sunt un organism care apare abia în secolul 2, înainte noastre, după o lungă și susținută luptă de clasă. Din aceste prime timpuri datează și instituția clientelei, menținută și în epocele următoare. Un patrician avea un număr de clienți străini stabiliți la Roma, membrii unor familii scăpătate, oameni săraci, uneori țărani sau sclave liberați, liberți. Toți aceștia, la un loc, formau clasa plebeilor – îi se obligau să-l ajute pe patron sub orice formă. În schimb, patronul îi da dora clientului protecție și ajutoare economice. În perioada Republicii și chiar de la începutul secolului al V-lea înaintea rei noastre, intervin, datorită în mare parte a agitații ale plebeilor, schimbări structurale importante în organizarea politică și socială. Notă. Reformele pe care tradiția le atribuia regelui Etrusc servii Tullius, în realitate, a fost efectuată progresiv începând din secolul V și până în secolul III, înaintea erei noastre. Închei nota. Populația Romei a fost împărțită după avere în cinci clase, patricinii fiind la un loc cu plebei. Fiecare clasă era obligată să dea în mod diferențiat un anumit număr de centurii, unități de câte o sută de soldați. Cele mai multe le furniza prima din cele cinci clase, cum adunările povorului se țineau acum pe centurii, unități, deci nu numai politice, ci și militare, casă celor mai bogați avea asigurată totdeauna majoritatea voturilor, prin urmare a hotărârilor întrăburile publice. Regimul monarhic a fost înlocuit cu instituția magistraturilor. Nota 1 un magistrat care, în accepția de azi a cuvântului, este deținătorul unei puteri judecătorești, la romani deținea fie puteri legislative, fie executive, fie administrative de decizie sau de control. Închei nota. Un magistrat era ales, în afară de cenzor și de dictator, pe timp de un an, fără să primească niciun fel de remunerație. Magistraturile erau variate, precis, ierarhizate și avându-și fiecare un regim propriu bine diferențiat. Magistrații trebuiau să fi făcut serviciul militar timp de cel puțin 10 ani, iar pentru ocuparea unei anumite funcții sau magistraturi trebuiau să fi parcurs în prealabil, cu excepția cenzorului și a dictaturului, celelalte magistraturi cursus honorum, în ordinea crescândă a importanței lor. Vestor, tribun, pretor, consul. Primul loc, în rândul magistraților, îl ocupau cei doi consul, dintre care, începând din anul 367, înainte ei noastre, unul trebuia să fie plebeu. Consulii care preluaseră prerogativele regelui din perioada monarhică reprezentau puterea supremă executivă pe care o exercitau pe rând câte o lună. În timp de război, comandau armata, iar după ce mandatul expira, administrau ca proconsul o provincie. Nota 2 în timpul imperiului, autoritatea consulilor va cădea, va decădea, asemenea celorlalte magistraturi, de altminte. Închei nota. Pretorul, magistratură creată în 367, înaintea ei noastre, accesibilă și prebeilor, avea atribuții judiciare, organiza instanțele și stabila formulele proceselor. În lipsa consulilor, pretorul putea și convoca senatul. Comanda armata sau administra provinciile de la unul și apoi, din 242 înaintea erei noastre, doi pretori, numărul lor a sporit progresiv, ajungând până la 18. Cei doi cenzori aleși pe 5 ani țineau evidența și controlul repartizării în clase a cetățenilor, întocmau listele noilor senatori propuși și se ocupau de evidența bugetului statului. Cei doi vestori, al căror număr a ajuns apoi până la 20, controlau administrarea finanțelor publice. Aceasta însă nu și în epoca Imperiului. Doi plebe, cărora li s-a adăugat mai târziu alți doi patriceni, organizau poliția Romei, asigurau supravegherea aprovizionării orașului, a construcțiilor urbane, a tezaurului, a străzilor, piețelor și templelor. Cei doi tribuni ai plebei, a nu se confunda cu tribunii militari, comandanții legiunilor, reprezentau magistratura instituită încă de la începutul secolului al V-lea, înaintei rei noastre, pentru a apăra și impune interesele plebei în fața patricienilor în senat. Tribunii, mai târziu numărul lor a crescut la 10, convocau și prezidau adunările plebei, puteau bloca propunerea unei legi prin dreptul lor de veto și puteau lua sub protecția lor pentru că imunitatea persoanei unui tribunal plebei era sacrosanctă pe cine voiau. Senatul era instituția supremă a Republicii, instituția care avea în mâini conducerea întregii vieți a statului. Senatorii al căror număr inițial de 300 a crescut ajungând spre sfârșitul epocii republicane la 900, aparținau numai câtorva familii patriciene, dar începând din secolul IV ei noastre, au intrat și plebei în senat. Senatorii erau numiți pe viață, se bucurau de numeroase privilegii și erau recrutați de censori dintre persoanele care deținuseră magistraturi mai importante. Senatul controla administrația, finanțele, activitatea judecătorească și treburile militare, asigura îndeplinirea practicilor de cult, decidea în materie de legislație și de politică externă, hotărând și luarea de măsuri excepționale în situații grave. Nota 1. De pildă, senatul decidea dacă este sau nu cazul să se acorde puteri depline unui dictatur, care să preia apoi pe timp de șase luni prerogativele consulilor. Închei nota. Asemenea principalelor magistraturi și senatului i-a scăzut rătat autoritatea în timpul imperiului. Epoca Imperiului începe în anul 30 înaintea erei noastre odată cu instaurarea principatului lui Octavianus, căruia îi se acordă epitetul de Augustus, ciudem de venerație. Primul între cetățenii, sau Octavianus, de fapt împărat, dar acest titlu se va generaliza abia în secolul următor, concentrează în mâinile sale, prerogativele consulilor și ale cenzorilor. Este comandant militar suprem și șeful cultului religios, Pontifex Maximus. Tot el controlează și dirigează finanțele, administrația și autoritatea legislativă. Vechile instituții, în primul rând de senatul și adunările poporului, își pierd puterea efectivă pentru că, în secolul III era noastră, senatul să dispară, începând din epoca Imperului, succesiunea la tron va fi ereditară sau prin adopțiune. Când împăratul nu-și va desemna succesorul, legiunile vor fi acelea care îl vor alege și îl vor proclama pe noul împărat, în care caz senatului nu îi va rămâne decât să recunoască și să ratifice hotărârea armatei. Nota 2 Într-un singur an, în 68 era noastră, cohortele din provincii au proclamat numai puțin de patru împărați, iar în anul 193, gărțile pretoriene au proclamat în patru luni cinci împărați, pentru că în așa-numită epocă a anarhiei militare, 235-284 era noastră, senatul se numească împărați dintre senatori și chiar din familiile de țăran. Închei nota. În epoca republicană și în cea a Imperiului, organizarea administrativă a statului a cunoscut forme variate. În această privință, geniul organizatoric roman a dat la Antichității un exemplu singular. Prima formă era cea a anexării teritoriului cucerit cu sau fără transplantarea la Roma a populației respective, când aceasta nu era masacrată sau vândută la târgurile de sclavi și cu confiscarea a jumătate a două treimi sau în a teritoriului. În alte cazuri, orașele state cucerite erau transformate în municipii, lăsându se într-o mare măsură autonomia, acordându-li-se a celor și drepturi civile, nu însă și drepturi politice. Un alt sistem era cel al federalizării. Statul cucerit încheia cu Roma un tratat de alianță în condiții care variau de la caz la caz. Dreptul și justiția încă din timpurile cele mai vechi se constată la romani o conexiune intimă între religie și drept. Nu exista o diferențiere între normele religioase, fast și cele juridice, IUS. Singura lege pe care o cunoșteau romanii primelor secole era IUS divinum, legea bazată pe ideea că nicio o hotărâre privind guvernarea și viața civilă în general nu trebuie să contrasteze cu voința zeilor, cu ceea ce zeilor li se pare că este drept. Ca urmare, respectarea întocmai a vechilor obiceiuri, moreza a cultumelor, sursa originară a dreptului, era încredințată pontifilor. pontifices, sacerdoți, de rang înalt, care supravegheau îndăplinirea cultului, a îndatoririlor religioase în generat. Ei erau cei care cunoșteau, transmitau și interpretau voința zeilor. Lor li se adresau pentru a primi sfaturile și instrucțiunile, cei care voiau să pornească o acțiune judiciară, să înceapă o afacere comercială, să cunoască ce conduit au de urmat, ce acte au de întocmit, ce formule au de pronunțat. Administrarea justiției, transpunerea în viață a normelor de comportare era îngredințată pretorilor fără însă ca prin aceasta colegiul pontifilor cu care pretorul se consulta în permanență să își piartă din vechea autoritate. La originea așadar, normele juridice erau transmise pe cale orală, erau cunoscute doar de pontif care erau aleși exclusiv din rândurile vaticienilor și erau aplicate de ei în mod arbitrar. În secolul al cincilea lea înaintea erei noastre însă, în timpul și în situația creată de conflictele acute dintre patricieni și plebei, aceștia din urma au stăruit ca obiceiurile, cutumele, să fie codificate și publicate. Primul pas în direcția dreptului scris și totodată a secularizării dreptului sub influența de sigur a impactului cu etruscii, a fost făcut odată cu înregistrarea cutumelor a dreptului consuetudinar în 451 înaintea elei noastre. în an în care plebei au obținut să fie compilate legile celor 12 table de către o comisie de 10 membri de la început numai patricieni apoi și pe plebei 5 și 5. Aceste legi au rămas, din de câteva secole, trei sau patru, singurul izvor scris al dreptului roman. Cicioru afirma că întreaga legislație romană de mai târziu a fost în fond o dezvoltare continuă a principiilor enunțate în legile celor 12 table, ceea ce a fost posibil datorită faptului că prevederile acestora nu erau cu totul rigide, ci erau mereu modificate și dezvoltate de interpretările juriștilor erudiți, care le adaptau la noile condiții căci ceea ce definește fundamental dreptul roman este caracterul său eminamente practic.